Assalamualaikum, salam hangatmu, rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, Rabbul Alamin, wa ashalallahu illa wa ala alihi wasahabini, wa mantab ibu insan daripada medinah, ama banga. Bismillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza Wajalla Yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan Baik kenikmatan yang berkaitan dengan agama Walaupun kenikmatan yang berkaitan dengan dunia Wa mabrikum min ni'matin amin Allah Dan kenikmatan apa saja yang sampai kepada kalian Maka itu semua adalah dari Allah Azza Wajalla dan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang jinzaka oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah. Adang bersyukur. Lain la in la aziidannakum wa la inkafartum inna 'adzabi lasyadid. Sendin kalian bersyukur. Niscaya aku akan menambah kenikmatan itu kepada kalian. Dan sanda nya kalian qul tingkah dengan nikmat yang Allah berikan. Ini saya anggap adalah adab yang paling. Dan cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah mengakui dengan hatinya bahawa nikmat tersebut adalah dari Allah. Mengakui dengan sebenar-benarnya dari lubuk hati yang paling dalam kuasa nikmat itu adalah dari Allah bukan dari selain Allah azza wajalla. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Banyak memuji kepada Allah. Mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut di dalam perkara yang diridai oleh Allah azza wajalla. Bukan menggunakan nikmat tersebut di dalam kemaksiatan. Atau di dalam perkara yang membuat murka Allah Azza Wajalla Apabila seorang hamba menggunakan berilmatan dengan baik di dalam perkara yang diridhai oleh Allah dan diakui dengan lidahnya, diakui dengan hatinya dan dicatatkan dengan lidahnya, maka dia dinamakan dengan hamba yang bersyukur. Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza Wajalla. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada saya dan juga bapak-bapak sekalian diberikan Diberikannya kita kesempatan untuk memasuki bulan Ramadhan Bulan yang agung Bulan yang berbarakah Bulan Al-Quran, bulan berahal Bulan bertawabat Bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang soleh Selama berbulan bulan mereka menunjukkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadhan. Mereka ini adalah penikmatan yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan bulan Ramadhan. Sementara di sana ada saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita. Tapi tahun ini, Qadgarullah tidak bisa bersama kita di dalam menikmati hari-hari yang indah di bulan Ramadhan Dan ada di antara mereka yang keangan-angan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadhan dan berlomba beramal saleh bersama orang-orang yang berlomba. tapi ada di antara mereka yang tidak bisa mewujudkan angan-angan tersebut. Alhamdulillah, yang kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia ini. Serta mak lagi kita menemukan bulan ini di tempat yang mulia, yaitu di tanah suci, tanah haram kota Madinah. Salah satu dari dua tanah haram yang Allah haramkan berkumpul pada diri kita dua keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan waktu, yaitu di bulan Ramadhan. Kedua adalah keutamaan tempat. Dimudahkan kita untuk datang ke kota Al-Madinah Begitu seorang Muslim Yang sudah Allah berikan Keutamaan ini Maka dalam dia Bisa mem mem mem mem mem memanfaatkan dengan baik Kesempatan Dan waktu yang belum tentu terulang ini Untuk melakukan Amal soleh dan memperbaiki iman Dan di antara hal yang Utama dilakukan oleh seorang Muslim di bulan suci ini adalah bertawabat kepada Allah Azza Wajalla. Jawa Bertawab kepada Allah Dari seluruh dosa Dan Allah SWT menjanjikan bagi orang yang mempertawabat Dengan kesuksesan dan keberuntungan Ya ayuhallahi na'amanu Tuhu ilallahi ta'ubatan rasuha Wahai orang-orang beriman hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha dan Allah mengatakan wa tubu ilallahi jamian ayyul mu'minuna la'anakum tuflihun hendaklah kalian bertaubat kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman semua kalian termasuk orang-orang yang beruntung ajukan kepada kita Rasanya orang yang merupakan kepada Allah bukan kerugian yang dia dapatkan Tapi yang akan dia dapatkan adalah Al-Falah keberuntungan, beruntungan, kesuksesan di dunia dan juga di akhirat Apalagi di bulan suci ini Dan dulu kita bisa menemui bulan suci ini di tahun yang akan datang Lalu apa yang kita tunggu Dan apa yang kita akhirkan dan kita sekarang masih di hari yang pertama di bulan Ramadhan Maka kita kuatkan azam kita Untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang Maka nah, siapa yang bertumbat kepada Allah Maka Allah akan memberikan tawbah padanya. Dan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW mengatakan At-ta'idu bilad nafbi Kaman la dambalah Orang yang bertawad dari sebuah dosa Maka seperti orang yang tidak memiliki dosa Dan Di bulan suci Ramadhan Banyak perkara-perkara yang bisa menjadi penembus dosa seseorang Rasulullah SAW mengatakan Man soma rahman ki anan wahtisaman Wufira lahum mata khaddamah bin nabdi Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan niat iman Dan juga Ihtisaban yang mengharap pahala dari Allah Maka akan diampuni dosa yang telah lalu Para siapa Yang berkuasa di bulan Ramadan Karena iman Bukan karena Kebiasaan semata Atau karena malu kepada tetangga atau anaknya Tapi dia lakukan itu semua Imanan, iman, karena iman, wah disambut dan juga mengharap pahala dari Allah. Mengetahui bahasanya Allah mewajibkan dan mengetahui bahasanya pahala bagi orang yang melakukan puasa adalah pahala yang sah Kalau niatnya benar dan lurus seperti dalam majid ini, Guru Rasulallah memaklumkan dalam hadis ini, maka akan nyaru nusanya yang telah yang telanlah. Bukan saja yang hari ini. Bukan hanya dosa yang hari ini dan kemarin Atau minggu yang lalu Atau bulan yang lalu Tapi yang sudah berlalu Dengan syarat Ikhlas dan juga Dengan niat keimanan Dengan dasar keimanan Dan di hadis yang lain Beliau SAW mengatakan Menqama Ramadhan Imanan wahtisaban Wufir alamu matakadama bin damdi Barang siapa yang melakukan niat yaitu melakukan solat malam yang dilamakan dengan solat tarawih di bulan Ramadhan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah maka diampuni dosa yang telah yang telah lalu melakukan solat tarawih dengan ikhlas dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah maka akan diampuni dosa yang telah lalu bayangkan seorang yang hidup di bulan Ramadhan, malamnya dia melakukan solat malam, solat tarawih dan diampuni dosanya. Dan di siang hari dia melakukan puasa dan dengan sebabnya diampuni dosanya. Lalu bagaimana seseorang yang melewati bulan ini selama satu bulan, siangnya dia berpuasa, malamnya dia melakukan solat malam. Tentunya orang yang demikian, harta sedut diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Untuk berhak Allah s.w.t memberikan karunia kepadanya untuk diampuni. maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. mengatakan رَهِمَا أَنْ فُمْرِيهِ رَهِمَا أَنْ فُمْرِيهِ رَهِمَا أَنْ فُمْرِيهِ sungguhina seseorang sungguhina seseorang sungguhina seseorang yang menemui bulan Allah Kemudian selesai bulan Ramadhan dan dia tidak diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Sungguh terhina bagi sesorang yang menemui bulan Ramadhan, kemudian selesai bulan Ramadhan, sementara dia tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan manfaat dari Allah Azza Wajalla. Bagaimana tidak terhina? Allah SWT membuka baginya amal-amal soleh. Yang dengannya dia mendapatkan ampunan Tetapi dia tidak bisa memanfaatkan Amal tersebut Dia sia-siakan Kesempatan tersebut Kuasanya tidak menjadikan dia Bertakwa dan takut kepada Allah azam aja Maka terus dia melakukan kemaksiatan, Termasuk ketika dia berkuasa Kebiasaan yang masih Kebiasaan jelek yang dia lakukan sebelum berpuasa masih dia lakukan dan tidak ada bedanya dia berpuasa atau tidak berpuasa. Ucapan tidak dia jaga, pandangan dia tidak jaga. Kalau bagaimana seseorang bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Demikian pula salat malam dia tidak bisa melakukan salat malam sesuai dengan baik dengan husho yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW dan dengan ikhlas Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan keutamaan yang dijanjikan di dalam hadis tersebut? Maka kulihat kita memohon pertolongan kepada Allah Azza Wajalla dan juga kemudahan. Semoga Allah Swt memudahkan kita untuk bisa memanfaatkan ulang suci ramadan ini yang dalam rangka Menambah iman dan juga amal solat itu. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan bersama. Kita tambah dan kita padu tekad yang ada dalam diri kita yang untuk yang mau perbaiki diri kita dan juga mau perbaiki amal solat dan keimanan kita. Dan tidak lupa kita memohon pertolongan kepada Allah karena tidak mungkin kita bisa memanfaatkan satu bulan yang mulai ini dengan baik kecuali apabila Allah SWT memberikan taufik dan memberikan kemudahan kepada diri kita semuanya dan setelahnya kasih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang dikarang oleh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawiyah seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 321 hijriah meninggal dunia pada tahun 321 hijriah. Berisi tentang masalah aqidah yang merupakan ilmu yang paling kokoh di dalam agama Islam yang wajib dipelajari oleh setiap seorang Muslim dan juga Muslimah dan ia adalah fondasi apabila aqidah seseorang baik dan kokoh serta kuat maka dia akan mendapatkan ibadahnya adalah ibadah yang kuat. Dan akhlaknya adalah akhlak yang kuat. Tetapi kalau seseorang akidahnya lemah, maka dia akan dapatkan dia adalah orang yang malas di dalam beribadah kepada Allah, dan akan mendapatkan akhlak yang dia milikan adalah akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak kuat. Baginya itu para ulama dan sebelumnya para nabi dan juga Rasul, mereka sangat memperhatikan tentang masalah akidah ini. Dan kalau kita membaca kisah-kisah para Nabi dan Rasul di dalam dakwahnya, kita dapatkan mereka mendahulukan dan mengedepankan masalah akidah di atas masalah-masalah yang lain. Baik, kita berada di akhir-akhir kitab Al-Aqidah Makahwiyah. Al Insyaallah akan kita selesaikan yang hari ini dan juga besok. Dan ini adalah majelis yang ke-39 pertemuan yang ke-39 dari. Takasan kita adalah al-qawiyah. Lemaikan. We believe in signs, in signs of the hour, from the rising of the birds, and the descent of Jesus from Maryam from the sky, and the rising of the sun from the west, and the rising of Min mawli'iha Belum akan menyebutkan tentang Di antara atidah ahlu sunnah wal jamaah Yang wajibillah imani Adalah beriman dengan Tanda-tanda Dekatnya hari kiamat Beriman dengan Tanda-tanda dekatnya hari kiamat Dan nah, Kita tahu pasalnya Beriman dengan hari akhir adalah termasuk rukun iman Yang dilaksa Keimanan seseorang Kecuali beriman dengan Hari akhir dan juga Rukun iman yang lain Dan di antara iman dengan Hari akhir Adalah beriman dengan Tanda-tanda dekatnya hari kiamat Beriman dengan dekatnya Atau tanda-tanda dekatnya Hari kiamat Ia dinamakan dengan Ashradu as-sa'ah Ashradu Asza'ah Iaitu tanda-tanda dekatnya hari kiamat Boleh mengatakan Dan kita yaitu ahli sunnah jamaah Beriman dengan Tanda-tanda dekatnya hari kiamat Beriman Dengan tanda-tanda dekatnya Hari kiamat Dan Allah SWT telah mengabarkan Di dalam Al-Quran Bahasanya Hari kiamat ini sudah dekat Allah mengabarkan bahasanya hari kiamat sudah dekat, bukan sesuatu yang jauh. Dia adalah perkara yang dekat. Allah swt mengatakan, إِذْ قَرَبَتِ السَّاعَةُ وَجْفَعَ الْقَمَرُ إِذْ قَرَبَتِ السَّاعَةُ وَجْفَعَ الْقَمَرُ. Dan hari kiamat sudah dekat, sudah ikhtiarat. Istarabat artinya adalah sudah, sudah dekat Dan sudah terbelah bulan Hari kiamat sudah dekat dan sudah terbelah bulan Dan terbelahnya bulan adalah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat Dan sudah terjadi, terjadi terbelahnya bulan semenjak 1400 tahun yang lalu Jadi di zaman Rasulullah s.a.w. Ketika orang Quraisy meminta kepada Rasulullah SAW sebuah randa yang menunjukkan bahasanya beliau adalah seorang Rasulullah. Kemudian Allah SWT mengizinkan perbelah bulan. Dan perbelah bulan di zaman beliau dilihat oleh orang-orang Quraisy Dan dilihat oleh selain mereka, termasuk orang-orang yang sedang berjalan di gunung Pasir. Mereka melihat ke atas dan melihat bulan terbelah menjadi terbelah menjadi dua. Ia terdapat sesaat sa'atu syab kalau ramadhan hari kiamat sudah dekat dan bulan yang bulan sudah terbelah menjadi terbelah menjadi dua. Dan di dalam ini lain Allah katakan, "Fahal yang illa ilah sa'ah, an taatiyah fadatun, fadil jaa ashwahuha." Tidaklah mereka menunggu Kecuali hari kiamat Tidaklah yang mereka tunggu Kecuali as-sa'ah Yaitu hari kiamat Akan datang kepada mereka Dalam keadaan Bangtah Dalam keadaan tiba-tiba Hantak tiaw Bangtah Hari kiamat tersebut akan datang kepada mereka Dengan tiba-tiba dan sungguh telah datang tanda-tandanya sungguh telah datang tanda-tandanya tanda-tanda dekatnya hari kiamat sudah datang dan asyaratu saat tanda-tanda datangnya hari kiamat terbagi menjadi tiga as-subra al-musnah ah al dengan al-hubra as-subra ah. As adalah tanda-tanda yang kecil Al-Huslah artinya adalah Tanda-tanda yang pertengahan Al-Humro Adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat Dan dia adalah tanda-tanda yang Besar Yang dimaksud dengan tanda-tanda yang kecil Adalah yang sudah berlalu Yang sudah berlalu Seperti misalnya tadi apa Terbelahnya Bulan, ini termasuk tanda-tanda yang kecil dan diutusnya Rasulullah SAW, sebagaimana beliau katakan, Ma'is tu anah, wasa tu kahatain. Aku dan juga hari kiamat itu diutus seperti dua jari ini, seperti dua jari ini. Kemudian beliau, beliau menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Artinya tidak ada jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Menunjukkan tentang dekatnya antara diutusnya Rasulullah SAW dengan bangkitnya hari kiamat dan sudah berapa tahun beliau diutus dan kita semakin ke sana semakin mendekati hari kiamat ini adalah termasuk tanda-tanda yang kecil di sana ada tanda-tanda yang musuh yang pertengahan dan yang dimaksud adalah yang telah terjadi dan masih terjadi Yang telah terjadi dan masih terjadi Masih bermunculan. Seperti misalnya disebutkan oleh Nabi SAW Orang-orang yang dahulunya khakir Dahulunya dia adalah penggembala Yang compang camping Yang tidak memakai kaos Tidak memakai sandal dia adalah orang yang fakir, orang yang miskin, kemudian tiba-tiba sekarang dia sudah menjadi orang yang kaya raya, bahkan berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "وَالْفَرَالْحُبَانَ الْأُرَادَ الْعَالَدَ رِعَاءَ الشَّائِيَ يَتَضَوَّيُونَ فِي الْمُنْيَانِ". Kau akan melihat orang-orang yang dahulunya tidak terbiasa dengan mereka dalam penggalan akhirnya mereka yata tawalu kadun dunya mereka saling merumal-rumal untuk meninggikan nama dan ini sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi ada di antara saudara-saudara kita yang kita kenal Dahulunya adalah orang yang fakir Dahulunya adalah orang yang miskin dan sekarang dia menjadi seorang Ya, jutawan atau lebih dari itu. Ini dinamakan dengan pada-tanda hari kiamat yang puscol yang setengah. Jadi dalam sebuah hadis, beliau shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sebelum datangnya hari kiamat akan keluar 30 puluh pendusta, salah tulang ke orang pendusta yang mereka masing-masing mengaku menjadi Nabi tidak buruk petuskan yang akan muncul sebelum datanya di kiamat dan masing-masing mereka mengaku menjadi nabi menjadi utusan Allah Azza Wajalla. Dan ini masih terus dan sudah bermunculan dari sejak zaman Abu Bakar As Siddiq. Orang-orang yang mengaku mereka menjadi nabi menjadi utusan Allah Azza Wajalla. Memang di sana ada tanda-tanda kiamat yang Besar, dan yang dimaksud adalah 10 tanda yang akan terjadi mendekati hari kiamat dan apabila sudah keluar salah satu di antara 10 tanda tersebut maka akan berpunculan tanda-tanda yang lain apabila sudah keluar satu maka akan segera diikuti oleh tanda-tanda yang lain dan inilah dimaksud dengan Ashrat Musa'ah Al-Kuburah Ini adalah tanda-tanda hari kiamat yang besar Dan disebutkan sebagiannya oleh pengarang di dalam kitab ini Belum mengatakan Min Khuruji Ad-Dajjal Di antaranya adalah keluarnya ad Dajjal Dan turunnya Nabi Isa Ibn Maryam dari langit Dan juga terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya hewan yang melatan dari dalam bumi Beliau menyebutkan empat di antara sepuluh tanda-tanda Dekatnya hari kiamat yang merupakan tanda-tanda yang besar Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan sepuluh tanda tersebut Suatu saat beliau SAW mendapatkan orang sahabat Mereka berkumpul dan beliau s.a.w bertanya kepada mereka Mata da'karun Apa yang sedang kalian bicarakan? Apa yang sedang kalian bicarakan? Mereka mengatakan kami sedang mengingat hari kiamat Kami sedang mengingat hari kiamat Ini adalah majelis para sahabat dan keadaan Majelis-majelis mereka Duduknya mereka diisi dengan hal-hal yang bermanfaat di antaranya adalah saling mengingatkan tentang hari kian Ditanya oleh Rasulullah SAW Kami yang sedang membicarakan apa Mereka mengatakan kami sedang mengingat-ingat hari kian Saling mengingatkan satu dengan yang lain Dan ini adalah yang seharusnya Diisi majelis-majelis kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat Kemudian beliau SAW mengatakan Innahan Lantaku mahanta taraunan Qabil lha ashra ayat Sesungguhnya hari kiamat itu Tidak akan datang dan tidak akan bangkit Sampai kalian melihat Sepuluh tanda-tanda Sampai kalian melihat Sepuluh tanda-tanda Dan boleh menyebutkan sepuluh tanda tersebut Yang pertama adalah Adduqan Yaitu keluarnya asap Yang kedua adalah Dejjal Yang ketiga adalah Keluarnya se'ekor memang melata Terbaiknya matahari Dari arah tenggelamnya itu dari arah barat Turunnya Nabi Isa Ibn Maryam Keluarnya Ya'jud dan juga Ma'jud Kemudian terbenamnya Tanah yang banyak Di daerah timur Dan ter ter terbenamnya Tanah yang banyak di daerah barat Dan juga di Jazirah Arab Kemudian yang terakhir adalah keluarnya Api dari Yaman, keluarnya api dari Yaman yang akan mengiring manusia ke tempat pengumpulan mereka di dunia. Ini adalah sepuluh tanda-tanda besar yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada di sini saya diriwatkannya oleh umat Muslim. Yang disebutkan oleh pengarang di sini hanya empat. Yang disebutkan oleh pengarang di sini hanya empat. Yang pertama adalah keluarnya dzatjar. Ianya adalah termasuk tanda-tanda yang besar yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat dan Dajjal adalah termasuk keturunan Nabi Adam an salam dan Allah swt menciptakan Dajjal sebagai fitnah bagi manusia dan tidak ada fitnah yang lebih besar Semenjak diciptakannya Nabi Adam Sampai datangnya hari kiamat yang lebih besar daripada Fitnah dajjal ini Muncul dajjal Dan dia sekarang sudah ada Sebagaimana dalam hadis Tamim dari Ketika dia menceritakan kepada Rasulullah SAW Sebuah kisah yang menikah beliau Dan juga teman Ketika Tamim dari Masih dalam keadaan sebagai seorang Nasrani terempas ketika mereka berada di dalam kapal, ada berada atau terempas di sebuah pulau dan melihat di sana makhluk dan diceritakan sifatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi Rasulullah Sallam menghafarkan bahasanya itu adalah datjah dan ini menunjukkan bahasanya makhluk ini sudah ada, makhluk ini sudah diciptakan oleh Allah Azza Wajalla. Dan Dia kelak akan keluar di masa ketika manusia dalam keadaan kesulitan, pasangring yang panjang, sudah lama tidak turun hujan, tanaman-tanaman sudah tidak tumbuh, manusia dalam keadaan sangat parah keadaannya, dan sangat membutuhkan air, sangat membutuhkan makanan, disitulah Allah Swt mengeluarkan derma. Dan dia akan mengaku sebagai Allah Dan dia akan mengaku sebagai Allah Dan Allah SWT akan menjadikan dia sebagai fitnah bagi manusia Menjadikan dia memiliki kemampuan yang luar biasa Memerintahkan awan untuk menurunkan hujan Dan turunlah hujan Memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman yang akan keluar tanaman Sehingga banyak manusia yang terfitnah Khususnya orang-orang yang kafir Yang mengingkari Allah Azza Wajalla, Tidak mengenal Allah SWT Maka mudah sekali bagi mereka untuk Mengikuti dajjal dan terfitnah dengan fitnah dajjal ini Karena mereka tidak mengenal Allah Adapun orang-orang muslim dan orang-orang beriman karena mereka mengenal siapa Allah Azza wa Jalla. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka tahu dengan izin Allah bahwasanya ini adalah kebenaran Seorang dusta yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, Inna kumlan taru rabbakum hatta tamtu. Sesungguhnya kalian, yaitu orang-orang Islam, tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian meninggal dunia. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian meninggal dunia. Apabila kita masih hidup seperti ini, maka tidak mungkin kita melihat Allah Azza wa Wajalla. Dan apabila ada orang yang mengaku Di depan kita sebagai roh Dan dia menunjukkan Kemahuan yang luar biasa Bagaimanapun Kemahuan tersebut adalah kemahuan yang hebat Dan luar biasa Di mata manusia, maka kita bilang Bahasa itu adalah Dajjal Itu adalah seorang pendusta Karena tidak mungkin kita bisa melihat Allah Azza Wajalla Sampai kita meninggal dunia Dan akan diberikan Kemampuan orang-orang yang beriman saat itu membaca ada sebuah kalimat di lahir jadal tersebut tertulis ka fa ro atau kafir dan ini akan dibaca oleh setiap orang yang beriman baik dia dahulu bisa membaca atau tidak baik dia dahulu bisa membaca atau tidak maka mereka akan bisa membaca tulisan tersebut dengan dengan jelas. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah di antara sifat jadal tersebut adalah dia memiliki mata sebelah. Artinya dia memiliki dua mata. Tetapi mata yang yang pertama yaitu mata yang kiri tidak bisa digunakan untuk melihat. Adapun mata yang kanan Maka dia adalah mata yang cacat, mata yang bisa digunakan untuk melihat, tetapi dia adalah mata yang cacat. Disebutkan dalam hadis seperti anggur. Mata yang kanan adalah seperti seperti anggur. Ini dinamakan dengan akwar, Yaitu seseorang yang memiliki ya cacat sebelah atau cacat mata sebelah dinamakan dengan akwar. Nabi Rasulullah SAW bersabda dengan itulah pemulaian yang diakwal. Sesungguhnya Tuhan kalian bukanlah akwal. Dan ini dijadikan dalil oleh Al-Sunnah alusulah wa wajahah, bahwasanya Allah Swt memiliki dua mata. Di antara sifat Allah adalah memiliki memiliki dua mata, sebagaimana dalam hadis ini dan juga Allah sebutkan tentang sifat ini di dalam Al Quran. Maka kita Katakan bahasanya Allah semata-mata memiliki sifat mata, akan tetapi tidak boleh kita menyimpakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita menyimpakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah memiliki mata, tetapi mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Sebagaimana kita meyakini bahasanya Allah memiliki sifat rahmat dan rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Allah memiliki sifat ilmu dan ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Allah memiliki sifat hidup dan hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluk. Nihak dalam beberapa keterangan tentang dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui kuasanya masing-masing dari Nabi dan juga Rasul mengingatkan umatnya tentang dajjal ini. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Salih dan seluruh Nabi dan juga Rasul Mereka mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal Tapi tidak sebanyak Rasulullah s.a.w Tidak sebanyak berita yang digabarkan oleh Rasulullah s.a.w Kenapa demikian? Karena Rasulullah s.a.w adalah Nabi yang rafid Dan tentunya umatnya yang akan menemui Dajjal tersebut kerana tu Beliau SAW banyak di dalam hadis-hadis menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat jahil dan bagaimana kita selamat dari fitnah jahil ini. Di antaranya adalah berdoa atau menjaga doa yang diajarkan oleh Beliau SAW yang disyariatkan dan disunahkan dibaca sebelum salat. Baik ketika sholat sunnah maupun um sholat, fardu. Jadi seorang membaca Allahumma inni a'udhika min athabi jahannam wa min athabi al-qabri wa min fitnatil mahyawal mahmad wa min syarifin natil masyih dan jajal. Berlindung kepada Allah dari empat perkaraan, diantaranya dari, dari jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Ini adalah doa yang agung. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang harus. Dan seugirnya kita jaga. Berlindung dari empat perkara yang membahayakan. Di antaranya adalah dajjal. Dan dulu para salaf. Para pendahulu kita ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Mereka ajarkan doain Ketika mereka itu anak anaknya selesai sholat ditanya Tadi sebelum salam Baca doa ini atau tidak Kalau dia mengatakan Belum atau tidak membacanya Maka disuruh mengulang oleh Bapaknya Ulang Kalau Sampai ketahuan dia tidak membaca doa ini Sebelum salam maka disuruh untuk mengulang Sholatnya maksudnya bukan karena Ini adalah Syarat sahnya solat. Tapi maksud mereka adalah membiasakan dan menunjukkan kepada anak-anaknya bahasanya doainya adalah doa yang penting, yaitu pelindung kepada Allah dari Jahannam, dari alam purgol, dari fitnah kehidupan, karena hidup ini penuh dengan fitnah. Demikian pula jalan kematian dan juga dzal yang merupakan fitnah yang besar. Jadi di antara cara selamat dari dajjal adalah menjauhi tempat adanya dajjal apabila dia mendengar khabar seje dajjal telah keluar. Apabila seseorang mendengar dajjal telah keluar di sebuah daerah, maka jadi senahkan untuk untuk daerah tersebut. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, "Man sami'a bid dajjal falyan'a anhu." Maka main yang mendengar Keluarnya dekel maka dalam dia Menjauhi tempat dia Kalau dia ada di di timur Maka kita pun itu barang Kalau dia berada di utara Maka kita menjauh dan pergi ke selatan Jangan sampai seseorang Merasa dirinya kuat Imannya merasa dirinya sudah Kuat keyakinannya Kemudian dia Memberanikan dirinya Mengikut mendatangi dan jam ini bukan petunjuk Nabi S.A.W. Petunjuk di S.A.W. Apabila seseorang didengar keberadaan Dajjal, maka dia diperintahkan untuk menjawab tempat tersebut. Dan di antara cara untuk selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman, apabila seseorang menemuinya, adalah berusaha untuk memasuki dua kota suci. Yaitu Tanah Haram Kota Madinah dan Tanah Haram Kota Mekah Karena di sebuah hadis Disebutkan Masih Dajjal tidak akan memasuki Dua kota ini Tanah Haram Kota Madinah dan juga Tanah Haram Kota Mekah Ini adalah dua tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal Apabila kita mampu Untuk menuju ke dua kota suci tersebut Maka tidaklah kita lakukan Baik ini adalah tanda yang pertama yaitu keluarnya dajjal Dan kelak akan diikuti dajjal ini oleh orang-orang yang kafir Demikian pula orang-orang munafik Termasuk diantaranya orang-orang Yahudi Dan dia akan diperangi oleh kaum muslimin Dan yang membunuhnya adalah Nabi Isa Ibn Maryam Beli matakan dan turunnya Nabi Isa Ibn Maryam dari atas dan Ini adalah tanda yang Kubro yang Kedua yang disebutkan dalam hadis yaitu turunnya Nabi Isa ibn Maryam yang disebutkan dalam ayat Maksudnya Allah telah mengangkat Nabi Isa. Inni rafiqak ilaih Sesungguhnya aku akan mengangkat mengangkatmu yaitu Nabi Isa ibn Maryam dan beliau sekarang berada di atas dalam keadaan hidup telah diangkat oleh Allah azza wajalla dan diselamatkan dari ti budaya orang-orang kafir yang ingin bunuh beliau dan yang disalib bukan Nabi Isa alaihissalam itu adalah seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam adapun Nabi Isa alaihissalam maka diangkat oleh Allah azza wajalla dan telah apabila sudah datang waktunya Allah Subhanahu akan menurunkan beliau akan menurunkan beliau dari langit dan turunnya beliau adalah tanda di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang kubro. Akan turun beliau di waktu subuh dan setelah melakukan solat maka beliau akan bersama orang-orang muslimin akan memerangi jadal dan juga hilarnya dan akan terbunuh jadal oleh Nabi Isa ibn Maria dibunuh dengan tombak beliau dan keluar darah dari Dajjal dan dilihat oleh para pengikutnya dan para pengikutnya mengetahui bahwasanya sebenarnya ini adalah Dajjal, seorang bergustan dan dia bukan Tuhan sebagaimana yang dia akui kemudian orang-orang muslimin yang dibipin oleh Nabi Isa AS memerangi orang-orang Yahudi dan seluruh Makhluk termasuk di antaranya pohon-pohonan dan juga batu mereka membantu kaum Muslimin di dalam memerangi orang-orang Yahudi Disebutkan dalam hadis, saat itu apabila ada orang yang yang bersembunyi di belakang di belakang batu maka batu tersebut akan berbicara. Ya Muslim hala yang kudiun takatulhu. Wahai Muslimin, ini ada orang Yahudi di belakangku. pun. maka bunuhlah dia. Termasuk di antaranya pohon-pohon. Membantu kaum muslimin, memerangi orang-orang Yahudi. Kecuali pohon gharqad. Kecuali pohon gharqad, ini adalah pohon orang Yahud. Kecuali pohon ini, maka pohon ini tidak membantu kaum muslimin. Di dalam memerangi orang-orang Yahudi. Ini adalah... Tanda yang kedua yang disebutkan oleh pengarang yaitu turunnya Nabi Isa bin Maria. Dan beliau datang di akhir zaman bukan sebagai seorang Nabi. Tapi beliau adalah seorang pengikut Rasulullah SAW. Turun ke bumi ke Bali bukan sebagai seorang Nabi tetapi sebagai seorang pengikut Rasulullah SAW. Beliau adalah salah seorang umat di antara umat Islam. Hormatnya Rasulullah SAW Sehingga disebutkan dalam hadis, Rasanya beliau akan melakukan umrah Atau melakukan haji Atau melakukan kiran Yaitu menggabungkan antara haji dan juga umrah Dan disebutkan dalam hadis Rasanya beliau akan meninggal Dan akan dimahirkan oleh kaum muslimin dikafani dan juga disolatkan oleh kaum muslimin Setelah beliau A.S. memimpin kaum muslimin Dan saat itu Kepemimpinan beliau adalah Kepemimpinan yang luar biasa Allah SWT menjadikan di sana Kedamaian Dan ketenteraman di permukaan bumi Penuh dengan keadilan setelah sebelumnya Penuh dengan kemaliman Maka disebutkan dalam hadis Saking keteramnya dan saking sentosanya Kada saat itu Sehingga apabila ada seseorang melewati seekor singa Atau melewati seekor ular yang bergisa, yang galak Maka dia tidak mengganggunya. Yang ada saat itu adalah kedamaian, keselamatan, sentosa, tentera Ini di zaman Nabi Isa AS Kemudian setelah beliau meninggal dunia Maka mulailah sedikit demi sedikit rusak perumahan bumi Sedikit sedikit mulai tidak dikenal agama Islam. Sehingga disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan di bermula dari ketuhanan ucapan Allah Allah Allah. Dan mereka mengatakan bahasanya adalah sebuah kalimat yang kami dengar dahulu dari nenek moyang kami. Mereka tidak mengatai maknanya. Apa itu makna Allah? Tapi mereka dahulu mendengar dari nenek moyang mereka dari. Pendahulu mereka bahasanya dalam sebuah kalimat yang mereka ucapkan, tapi mereka sendiri tidak mengenal apa itu Allah, tidak dikenal solat, apa itu solat, apa itu puasa, apa itu haji, dan kelak akan diangkat Al-Quran dari permukaan bumi sehingga tidak tersisa di permukaan bumi ini satu huruf pun dari Al-Quran. Tiada di antara mereka yang hafal. Satu huruf pun dari Al-Quran dan tidak ada Mus'haf di atas bulu kudunya. Kemudian tanda yang ketiga adalah manuk minubidulohi shamsi minadribiha. Beriman dengan keluarnya atau terbitnya matahari dari arah barat atau dari arah tenggelamnya. Dan ini adalah tanda yang kubro yang akan keluar kelak mendekati hari kiamat. Manusia sudah terbiasa selama ribuan tahun, biasanya matahari ini keluar dari arah dari arah timur. Keluar dari arah timur. Kemudian ada saat ketika Allah semata-lah mengzaki matahari keluar dari arah barat, maka manusia di pagi hari menunggu matahari ternyata tidak keluar keluar. Sudah biasanya waktunya untuk keluar Tetapi mereka tidak menemukan Tidak melihat matahari keluar dari arah timur Sampai akhirnya mereka dikagetkan dengan Sebuah peristiwa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Yaitu keluar matahari dari arah Dari arah tenggelamnya Diberintahkan oleh Allah matahari itu kembali Dan terbit dari arah tenggelamnya Maka manusia saat itu mereka melihat matahari keluar dari arah barat Orang yang kafir beriman Dan orang yang sebelumnya sudah beriman Bertobat kepada Allah dari kemaksiatan Dan berusaha untuk menambah amalannya Tapi disebutkan dalam ayat Kalau sudah keluar matahari dari arah barat Maka tidak akan bermanfaat yang dilakukan dengan keimanan tidak akan bermanfaat jika dilakukan dengan keimanan. Al-yanzuruna illa anta alladzi ma'al malaa'ikati aw ya'tiya rabbuh aw ya'tiya ba'du ayati rabbih. Dan tidaklah mereka menunggu Kecuali kedatangan malaikat atau kedatangan Allah atau kedatangan di antara ayat-ayat Allah. Kan datanglah kuasa Allah. Yawmaiyati wa'adu ayati rabbik La yanfa'umasan Imanuha lantakun amanat Mekumqamil Awu kasamat fi iman ya khairan Pada hari ketika datang Sebagian tanda-tanda Kepuasaan Tuhanmu Dan tidak akan bermanfaat Keimanan apabila dia sebelumnya Tidak beriman Dan juga tidak akan bermanfaat Aman yang dilakukan oleh Orang yang beriman Kalau sebelumnya dia sudah beri, beriman kalau sebelumnya dia kafir, kemudian dia beriman, tidak ada manfaatnya Sebelumnya dia sudah beriman, ingin menambah amalannya, berkata dari kemaksiatannya Maka tidak akan ada manfaatnya Ini adalah tanda yang besar Di antara sepuluh tanda yang apabila keluar, maka menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat tersebut Kemudian, waquru hidat fathil ardi min mawzi dan di antara tandanya adalah keluarnya hewan dari dalam bumi, hewan dari dalam bumi, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, demikian pula di dalam ayat di dalam Al-Quran. Fakalimum, hewan tersebut akan berbicara kepada manusia. Ini adalah sesuatu yang aneh yang menakjubkan yang ada pada hewan tersebut dia bukan hewan biasa pertama dia keluar dari dalam bumi dan yang kedua dan kita tidak mengetahui di mana dia keluar dan yang kedua hewan tersebut akan berbicara kepada manusia Allah izinkan dia bisa berbicara dengan manusia dan dia akan memberi tanda pada manusia akan memberi tanda pada manusia Sehingga diketahui mana di antara mereka yang muslim dan mana di antara mereka yang kafir Diketahui mana yang muslim mana yang kafir Dan yang menandai adalah hewan tersebut Sehingga manusia saat, tersebut, saat itu Mereka saling melihat dan saling mengetahui apakah dia adalah kafir atau seorang muslim Sehingga mereka mengatakan kepada yang lain dia ya kafir atau mengatakan dia muslim karena mereka memiliki tanda tersebut. Jadi adalah termasuk di antara tanda-tanda al-qurroh yang besar yang akan keluar mendekati datangnya hari, hari kiamat. Bapak-bapak sekali yang dimuliakan Allah azza wajalla. Ketika kita mendengar tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, maka di antara faidah yang bisa kita ambil adalah. Menyadari bahasanya kita tidak akan selamanya di, di dunia Dan jangan sampai kita terlena Dengan kehidupan dunia Dengan materi, dengan harta Menyangka bahasanya kita akan selamanya di sini Allah telah menunjukkan kepada kita Tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat Dan seorang muslim ketika mendengar tanda-tanda tersebut dan sudah melihat ternyata sebagian besar tanda-tanda tersebut sudah ada Semakin berita, menjadikan dirinya takut kepada Allah Azza Wajalla, Jawa Menjadikan dirinya takut kepada hari akhir Mempersiapkan dirinya apa yang sudah dia siapkan yang sampai dia mendengar tanda-tanda seperti ini Kemudian keadaan dia seperti orang yang tidak pernah mendengar Semakin seseorang mengetahui wasihan Qiyamah sudah dekat Dan hari tersebut sudah semakin mendekat kepada kita Maka seharusnya kita semakin mempersiapkan diri kita Jauh kemahsiatan Segera beramal soleh Carilah ilmu agama Dan cari amalan-amalan Yang mendatangkan pahala-pahala yang besar Sehingga dalam waktu yang Tinggal sedikit ini di antara umat kita kita bisa beramal dengan amalan-amalan yang yang banyak pahalanya. Ini adalah di antara faedah yang bisa diambil oleh seorang muslim ketika dia mendengar tanda-tanda dekatnya hadis kiamat Dan semoga Allah swt menjadikan kita termasuk orang yang mendengarkan ucapan yang baik dan juga menjadi orang yang mengikuti ucapan yang baik tersebut. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini dan Insya Allah akan kita lanjutkan sisa dari kitab Al-Qur'an pahawi Insya Allah besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama dan besok akan kita tutup Insya Allah tentang kajian kitab al ini. Kemudian kita berikan kesempatan bagi Bapak-Ibu -bapak sekalian untuk mengajukan pertanyaan satu atau dua pertanyaan. Silahkan baik yang berkaitan dengan materi maupun yang berkaitan dengan materi uh, lain. Hmm. Yang mau mengajukan pertanyaan silakan ditulis di kertas. Untuk Pertanyaan pertama bisa diajukan dengan lisan. Apakah dajjal yang digambarkan oleh nabi Sallallahu sudah ada? Sudah ada sudah diciptakan oleh Allah azza wajalla. Sementara manusia sudah menjelajah ke seluruh tempat di permukaan bumi. Mereka tidak melihat apa itu wujud dari dajjal itu sendiri. Apakah dajjal ini sudah diciptakan oleh Allah? Kita katakan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Hamim Ad-Dari. Hamim Ad-Dari. Sebagaimana tadi kita khabarkan Maksudnya beliau adalah Seorang sahabat yang dahulunya adalah orang Nasrani Dan beliau dahulu Pernah ia menjelajah bersama Beberapa orang Kemudian Allah, Terjadi musibah sehingga terdampar Ia terdampar Di sebuah pulau Kemudian di situ dia melihat sebuah hewan Melihat sebuah, sebuah, sebuah hewan yang tertutupi oleh bulu, bulu yang tebal sehingga tidak kelihatan mana kepala yang mana ekornya kemudian dia menunjukkan di sebuah tempat hewan tersebut menunjukkan ke sebuah tempat kemudian kami adari dan juga beberapa temannya menuju ke tempat tersebut di dalam sebuah buah dan melihat di sana seseorang yang sedang di di apa namanya di Ya, diikat, ya, diikat tangannya, bergol ya Kemudian terjadi dialog antara Amin Ad-Dari dengan orang tersebut Dan dia bertanya dengan beberapa pertanyaan Di antara yang ditanyakan adalah Apakah Dia e, bertanyakan suatu tempat, apakah sudah tumbuh di sana, tumbuh di temuhan? Apakah Jazira Arab sudah ada air Apakah sudah keluar Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sudah perluan? Ya, e, seseorang itu yang maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia boleh kami maksudnya ialah dan bahkan banyak mengikutnya. Kemudian orang tersebut mengatakan, tentunya lebih baik bagi mereka mengikuti beliau. Saatnya mereka mengetahui. Akhirnya dia menceritakan supaya manusia mengikuti Rasulullah SAW dia ma ma mengingatkan manusia supaya baik bagi mereka kalau mereka mengikuti Nabi tersebut makanya itu diantara cara untuk selamat dari dajjal adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena dajjal sendiri saat itu menasihkan baik seandainya manusia mereka mengikuti Nabi tersebut dan dari sini dijadikan dalil oleh para ulama, bahasanya Dajjal ini sudah makhluk sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Wajalla, dan dia berada di sebuah tempat di permukaan bumi ini, dari sebuah pulau di antara pulau-pulau yang ada di permukaan bumi ini. Dan ini menunjukkan bahasanya di sana ada sebuah tempat yang tidak terjangkau oleh manusia, di sana ada sebuah daerah, ada sebuah tempat yang tidak dijangka oleh manusia dan Allah Swt mengetahui. Di mana pulau tersebut Dan di mana dajjal tersebut Sebagaimana datangnya dan hadisnya adalah Hadis yang suhih yang diluatkan oleh Imam Muslim Hadis yang suhih diluatkan oleh Imam Muslim Menjubkan kepada kita tentang keberadaan Dajjal dan ia adalah sesuatu yang sudah ada Bukal ala A'lam Baik, kita lakukan yang lain Salam. Sudah oh. salat malam. sudah salat malam. Mandari belum terbang. Tahun belum buluh. Jamar sudah. Dah solat. Boleh kalau tidak. Sebelum terbit matahari. Ya. Bolehkah kita yeah. solat di alam sebelum terbit matahari? Yeah. Tidak ya, solat antara solat subuh sampai terbit matahari. Bolehkah kita solat di Allah pada waktu tersebut? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, Allah solatkanlah terdini hatta terbit matahari. Tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbit matahari. Tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbit matahari. Menunjukkan hadis ini tentang larangan untuk melakukan solat. Di waktu tersebut iaitu antara solat subuh sampai terbit matahari. Ini adalah di antara waktu yang terlarang untuk melakukan solat. Dan yang dimaksud dengan solat di sini adalah solat sunnah mu'tlakah. Ini maksud dengan solat sunnah yang dilarang di sini adalah solat sunnah mu'tlakah, iaitu solat sunnah yang mu'tlak. Ini maksud dengan solat sunnah mu'tlak adalah solat sunnah yang dikerjakan oleh seseorang untuk menambah pahala, tetapi tidak ada sebabnya. Dia melakukan solat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tujuannya hanya ingin menambah pahala, menambah sujud yang kepada Allah Azza Wajalla. Tidak mana ada sebab. Maka ini didapatkan dengan solat sunnah, mudahlah. Ini yang dilakukan oleh seseorang di hari Jumat apabila dia masuk. Yang sebelum juhur ke masjid Maka di antara sunnah nabi adalah melakukan Sholat sunnah mutlak Sambil menunggu datangnya imam menunggu khatib Dua rekaat, dua rekaat, dua rekaat Sambil datang khatib Tidak terbatas hilangannya Dan ini tidak memiliki sebab Dinamakan dengan sholat sunnah awam Mutlak, inilah yang dilarang Adapun sholat sunnah Lawatul asbab Yang memiliki sebab Maka ini tidak masuk di dalam larangan ini Jantam solat tahiyatul masjid Rasulullah s.a.w. Atau Apabila salah seorang diantara kalian Masuk ke dalam masjid Maka janganlah dia duduk Sampai dia solat dua Raka'at Dinamakan dengan tahiyatul masjid Dan ini adalah solat Yang memiliki sebab Sebabnya apa? Masuk ke dalam masjid Maka ini bukan termasuk solat yang dilarang. Kekananya tu, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, misalnya dia solat di masjidnya dekat rumahnya, kemudian setelah solat subuh di, di sana ingin datang ke masjid Nabi, menghadiri majlis ilmu di masjid Nabi, kemudian dia masuk ke dalam masjid Nabi dan waktunya masih setelah subuh sebelum terbenyah matahari, maka tetap jadi sarankan untuk melakukan. Tahiyatul Musa. Dan ini adalah Zawatul Asgar. Ini adalah solat yang memiliki sebab Termasuk di antaranya solat Sunnah Qawaf. Solat Sunnah Qawaf yang dilakukan yaitu dua rakaat yang dilakukan setelah Qawaf. Maka ini juga memiliki sebab Silakan kita melakukannya. Meskipun itu setelah Zuhoor atau dilakukan setelah solat Asar, maka tidak masalah. Jadi yang dilarang adalah solat Sunnah yang Allah Allah Allah Allah ada, Allah Allah Allah Mungkin satu pertanyaan lagi ya. uh, Salatnya apa niatnya? Mutlak, berarti tidak boleh Kalau misalnya seseorang setelah solat subuh Dan ya solat subuhnya dia di dirombak, misalnya Kemudian dia duduk Membaca Al-Quran Yang beberapa lembar Dan masih jauh termikmatan hari Kemudian dia niat dalam hatinya berdiri ingin melakukan solat tabat bertengang, tidak ada sebab dia ingin melakukan solat bertengang di dalam raudha, boleh atau tidak? Tidak, tidak boleh. Tapi kalau misalnya seseorang tadi terlambat salat subuhnya datang di sini sudah koma atau sudah ketinggalan, ia ya, rekaat yang pertama dan belum sempat melakukan solat di rekaat sebelum subuh. Qobliyah subuh, belum sempat dia melakukan Padahal biasanya melakukan Setelah sholat subuh, boleh bagi dia untuk mengkodok Setelah sholat subuh, boleh bagi dia untuk apa? Mengkodok Disariadkan seseorang apabila dia terbiasa melakukan sholat rawatib adib dan juga bagian Apabila suatu saat tidak sengaja ketinggalan Tidak sempat melakukan sholat tersebut disyariatkan untuk mengkodok Sholat Qobliyah atau bagian makanya kalau kita melihat di sini setelah sholat subuh ada orang yang berdiri kemudian dia sholat ada kemungkinan dia berkawat sholat kalau bilang dari tadi ketinggal ya makanya kalau ada yang demikian dan kita apa penasaran bisa juga tanya terlebih dahulu tadi sholat alif kalau sholatnya dalam berkawat berarti memang diperbolehkan tapi ada memang sebagian jamaah yang belum tahu Ahli yang saking semangatnya dia beribadah di tanah suci, kemudian menyangka bahasannya setelah sholat subuh ini ada sunnahnya. Ada engkau yang seperti itu? Ada. Nah, yang demikian itu kesempatan kita untuk mengajarkan bahasanya tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Tidak disalah ketol lagi besok di waktu yang sama pada yang sama Allah taala aala apabila Nabi tauhidul dzain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh